Судком теж грошей не мав, а на берег у комітет не ходили, бо прорив у нас був, і через те незручно в такий момент просити. Плавав з нами на Криголамі молодий рудий ведмідь. Під ту скрутну хвилину вирішили ми ведмедя продати. Вибрали двох продавців, одного кочегара та одного матроса, і послали з ведмедем на берег. Хоч і шкода було розставатися з рудим, але іншого виходу не було. Незабаром повернулися наші продавці без ведмедя, але з грішми. Ну, добре. А вже за якусь годину після їх повороту чуємо на палобі галас. Вискакуємо, а то матроси й кочегари радісно кричать. А серед них поважно збоку на бік перевалюється наш рудий. На шиї у нього мотузок і кінець по палубі волочиться. Виходить утік наш Михайло від свого нового хазяїна і назад повернувся. Зметикували ми тоді. Можемо так без кінця рудим Михайлом гендлювати. Повели його знову на продаж. На цей раз і я пішов. Вийшли на базар, де собаками торгують. Як побачили собаки нашого рудого, то такий гармидер зняли, що прибіг базарний комендант і прогнав нас звідти. Перейшли ми тоді в той ряд, де живу птицю продають. З одного боку півні співають, гуси гелгочують, а з другого, якісь дітки ходять та канарок у клітках пропонують. Стоїмо ми з нашою птицею. Підходить височезний громадянин з величезним животом, у зеленому піджаку і синьому картузі. Оглядає нашого рудого і купує. Заплатив, потягнув за мотузок і подався. Ведмідь охоче за ним побіг. А ми теж слідом. Цікаво, чи вирветься рудий, чи ні. Проминули базар, пройшли двома провулочками, перейшли через сквер, де няньки з дітьми сидять, і спинилися на центральному міському майдані. За ведмедем юрба хлопчаків біжить. Та тільки назад зеленчав трамвай, пробігаючи повз нашого покупця. Я рванув Рудий з усієї сили в бік. Його новий хазяїн бертецну на тротуар і випустив з рук мотузок. Хлопчаки, що йшли за ведмедем, з верещанням кинулися в розтіч. Рудий, тікаючи, штовхнув якусь громадянку з парасолькою в руках. Громадянка випустила парасольку і з страху зарепетувала не своїм голосом. Рудий, очевидно, злякався і надав пари, мчить. Народ на вулиці жахається, кидається на всі боки. Міліціонер свистить, а ми ригочимось, наче в кіно Ігоря Ільїнського або Патай Паташона дивимось. За хвилину Рудий зник з наших очей. Повернулись ми на пароплав, застаємо нашого Михайла дома. Минуло трохи часу, і повели ми його втретє продавати. «Гей, хлопці!» – крикнув з містка Кар. «Сонце сходить!» Всі одвернулись від торби і вп'ялися поглядами в обрій. Над краєм крижаного поля згасала червона заграва. Ось із-за моря випливла полум'яна куля. Навколо на снігових заметах заграли золоті бризки. Сонце перемогло полярну ніч. Моряки закричали «Ура!», Котовай заграв на трубі», «А вершомет бив у саморобний бубон». «Ми радіємо, наче стародавні дикі племена», з очима повними радісного сміху, сказав кар метеорологові. Той підтупнув ногою і, намагаючись кричати, охриплим голосом відповів «Мені самому танцювати хочеться». Розділ другий Сонце світило недовго Через кілька хвилин воно сховалося за обрій Моряки, незважаючи на мороз, у збудженому настрої юрмилися на павубі «Кінчайте, товаришу механік!» Звернувся до торби котавай, запрошуючи закінчити оповідання про ведмедя «Я чув про подібну пригоду у Владивостоцькому порту» тільки з невеликими відмінами. «Мені ж розповідали, що це трапилося в Одесі», – вставив Лейте.